Частина перша. Епіграф. Тягне до себе людину-залізу. Гомер. Одіссея. Вцілілі. Плескіт води. Це було перше, що він почув. Плескіт води, шелестіння дерев і пташини поклацування в переміж з щебетанням. Логін ледь-ледь розплющив очі. Крізь листя пробивалося сліпуче яскраве світло. Оце і є смерть? Але чому ж тоді так боляче? Лівий бік увесь горів. Він спробував вдихнути на повні груди, але похлинувся, викашляв воду і сплюнув твань. Застогнав і, важко дихаючи крізь зчеплені зуби, навкарачки видерся на берег. А там уже перевернувся на спину і розвалився поблизу річки на мохові мулі та гнилому хмизняку. Якийсь час він так і лежав, вдивляючись крізь чорне гілля у сіре небо. З його запаленого горла виривався хрип. «Я досі живий!» – прокрикотав він сам до себе. «Досі живий!» На які способи не бралася природа, шанка, люди і звірі. Отак, лежачи не знак, мокрий як хлющ, він почав сміятися. Це був свистячий, булькаючий сміх, щоб там не говорили, а виживати Логін дев'ятипалий вмів. Болотистим узбережжем ріки просвистів холодний вітер, і Логінів сміх поволі стих. Так, він був живий, але чи надовго? Це питання питань. Логін сів, здригаючись від болю. Похитуючись, звівся і обперся об стовбур найближчого дерева, вичистив від бруду ніс, очі та вуха. Врешті задер мокру сорочку, щоб оцінити ушкодження. Внаслідок падіння весь бік був у синцях. Ребра вкрили сині та багаряні плями, хоча кожен доторг до них озивався болем, але, схоже, обійшлося без переломів. На ногу було страшно глянути, не нога, а крива вимісиво. І все це завдяки старанням Шанка. Боліло добряче, але він досі міг нею рухати, а це найголовніше. Нога йому ще знадобиться, аби звідси вибратися. Ніж, як зазвичай, висів у піхвах на поясі. І Логін був неабияк цьому радий, бо знав з досвіду, що ножів багато не буває, а цей ніж був напрочуд годящим. Проте перспектива все ще видавалася безрадісною. Він був сам один у лісі, який кишив плоскоголовами. Логін не уявляв, де знаходиться, але міг орієнтуватись по річці. Усі річки текли на північ, від гір до холодного моря. Слід іти вздовж річки на південь проти течії, триматися річки, а тоді піднятися на високогір'я, куди Шанкам зась. Це був його єдиний шанс. В цю пору року там буде холодно, страшенно холодно. Він поглянув на свої босі ноги. Так вже сталося, що Шанка навідалася тоді, коли він зняв чоботи і зрізав мозолі. Плаща на ньому теж не було, він сидів біля багаття. Так він не протягне у горах навіть і дня. Його руки та ноги за ніч почорніють, і він мало-помало загине, перш ніж дістатися гірських перевалів. «Якщо до цього не помре з голоду...» «Чорт!» – буркнув він. Потрібно було повертатися до табору. Він міг лише сподіватись, що пласкоголові пішли, залишивши щось по собі. Щось таке, чим він міг би скористатись для виживання. І хоча сподівань вже назбиралося забагато, проте вибору у нього не було. У нього ніколи не було вибору. Доки Логін знайшов потрібне місце, пустився дощ. Великі краплі прилипали до його волосся, до черепа і наскрізь промочили одяг. Він притиснувся до порослого мохом стовбура і визирнув, щоб роздивитися привал. Серце бухкало в грудях, а пальці правиці до болю міцно стискали слизьке руків'я ножа. Він побачив почерніле коло на місці колишнього багаття обрамлене напівспаленим галузям і втоптаним попелом. Побачив велику колоду, на якій сиділи три дуба і коли вигулькнули пласкоголові. Побачив і шматки порваного та поламаного начиння, де де розкидані по галявині. Він рахував троє мертвих шанка, що скрючилися на землі. З одного із грудей стирчала стріла. Троє мертвих, а живих начебто нема. Пощастило. Пощастило вижити та й усього. Як завжди. Втім, вони могли повернутися у будь-якої миті. Варто було поквапитись. Логен вибіг з-за дерев і взявся нишпорити по землі. Його чоботи досі лежали там, де він їх залишив. Він схопив їх і, стрибаючи колами, натягнув на свої задублі ноги, при цьому через поспіх ледь не гепнувшись в болото. Плащ теж був на місці. Заткнутий під колодою, приношений і пошарпаний за десять років неготи війни, порваний і заново зашитий. Без половини рукава. Дорожній мішок лежав безформною купою неподалік у чагарнику, а його вміст розсипався по схилу. Логін припав до землі і, затамувавши подих, почав збирати все назад: шматок мотузки, стара глиняна люлька, кілька смужок сушеного м'яса, голка і нитка, пом'ята фляга, всередині якої досі хлюпала випивка. Все потрібне, все знадобиться. На гілці висіла подерта ковдра, мокра і наполовину вкрита зашкарублою грязюкою. Логін стягнув її і усміхнувся. Під ковдрою лежав його старий шербатий казанок. Він перекинувся на бік, певно під час сутички збили з вогнища. Логін взяв його до рук, цей випробуваний, добре знайомий, хоча й пом'ятий, почерніли за багато літ служби казанок. Він був у нього віддавна. Пройшов з ним не одну війну, перетнув північ і повернувся назад. Під час походів вони всі разом в ньому готували, всі разом з нього їли. Форлі, мовчун, шукач. Всі загалом і кожен зокрема. Логен ще раз оглянув табір. Троє мертвих Шанка, але жодних жертв з-поміж його людей. Можливо, вони ще десь поблизу? Мабуть, якби він ризикнув пошукати... Ні, він сказав це тихо, пошепки. Треба дружити з головою. Сюди наскочила ціла зграя пласкоголових сила вселенна. Він не уявляв, скільки часу пролежав на березі річки, навіть якщо кільком хлопцям і вдалося втекти. Шанка полюватимуть на них, будуть вистежувати по лісах. Немає сумніву, що їхні трупи тепер розкидані по герських долинах. Єдине, що Логін міг зробити, це рушити в гори і спробувати врятувати власне нікчемне життя. Треба бути реалістом, як би при цьому не було боляче. «Тепер є тільки ти і я», – мовив Логін запихаючи казанок в мішок і закидаючи його на плече. Він закульгав геть так швидко, як міг. Вгору, до річки, до гір. Тільки їх двоє. Він і його казанок. Єдині в цілілі.